Kapitel 17 Da Abraham ble 99 år gammel, viste Jehova seg for Abraham og sa til ham, «Jeg er Gud den allmektige. Vandre framfor mig og vis dig å være uklandelig, og jeg vil opprette min pakt mellom mig og dig, for å gjøre deg meget, meget talrik. Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud fortsatte å tale med i det han sa migangår, se, så er min pakt ingått med dig, og du skal visli bli far til en mæde nasjoner. Og ditt nam skal ikke mer være Abraham, men ditt nam skal bli Abraham, For jeg vil jøre dig til far for en mængde nasjoner. O jeg vil jøre dig meget meget fruktbar, og jeg vil jøre dig til nasjoner og konger skal utgå fra dig. O jeg villl oppffylle min pakt mell å mig og dej. O din ett etter dig i generasjon etter generasjon, som en pakt som varer til uavgrenset tid, for å vise mig å være Gud for dig og for din ett etter dig. Og jeg vil li deg og din ett etter dig det landet hvor du har hatt dine bosteder som utlending, ja, hele kanans land, som en eiendom til uavgrenset tid, og jeg vil vise mig å være Gud for dem. Og Gud sa videre til Abraham, «Og du, du skal holde min pakt, du og din ett etter dig i generasjon etter generation. Detta er min pakt som dere skal holde, pakten mellom mig og dere, ja, din ett etter dig. En hver av mannkjønn hos dere skal omskjæres, og dere skal omskjæres på deres forhuskjøtt, og det skal tjenes som et tegn på pakten mellom mig og dere.» og åtte dager gammel skal en hver av mannkjønn hos dere omskjæres, i generation etter generation. den som er født i huset, og den som er kjøpt for penger av en fremmed som ikke er av din ett. Hver mann som er født i ditt hus, og hver man som er kjøpt for dine penger, skal ubetinget omskjæres, og min pakt på deres kjød skal tjene som en pakt til uavgrenset tid. Og en uomskåret av mannkjønn, som ikke lar sin forhutskjøtt bli omskåret, ja, den sjelen skal avskjæres fra sitt folk. Han har brutt min takt.» Og Gud sa videre til Abraham, «Sarai, din hustru, skal du ikke kalle med navnet Sarai, for Sara er hennes navn. Og jeg vil velsigne henne, og også gi dig en sønn ved henne, og jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til nasjoner.» konger over folkeslag skal komme fra henne. Da falt Abraham på sitt ansikt og begynte å le og gå si i sitt hjerte. Skal det fødes en hundreår gammel man et barn, og skal Sara, ja, en 90 år gammel kvinne, føde? Deretter sa Abraham til en sanne Gud, «Måtte Ismail få leve innenfor dig. Till dette sa Gud, «Sara, din hustru, Føder deg virkelig en sønn, og du skal gi ham navnet Isak. Og jeg vil opprette min pakt med ham som en pakt som varer til uavgrenset tid for hans ett etter ham. Men vad Ismail angår, så har jeg hørt deg. Se, jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og gjøre ham meget, meget tallrik. Han skal visselig frambringe tolv høvdinger, og jeg vil gjøre ham til en stor nasjon.» Men min pakt skal jeg opprette med Isak, som Sara skal føde dig til denne fastsatte tid neste år. Dermed var Gud ferdig med å tale med Abraham, og steg opp fra ham. Abraham tog så sin sønn Ismail, og alle mennene som var født i hans hus, og alle som var kjøpt for hans penger, en vær av mannkjønn bland folken i Abrahams husstand, og han gikk i gang med å omskjære deres forhudskjøtt samme dag akkurat som Gud hadde sagt til ham. Og Abraham var 99 år gammel da han fikk sin forhudskjøtt omskåret. Og hans sønn Ismail var 13 år gammel da han fikk sin forhudskjøtt omskåret. På denne samme dagen ble Abraham omskåret, og også hans sønn Ismail. Og alle menn i hans husstand, den som var født i huset, og den som var kjøpt for penger av en fremmed, blev omskåret sammen med han.